Vil det her blive accepteret, hvis du er hvide mennesker? Det tror jeg ikke, det vil. Velkommen til Polit, et litteraturpodcast skabt af tre studerende fra Aarhus Universitet, der prøver at genopleve litteraturen i en politisk kontekst. I de her dage kan det være svært at retfærdiggøre litteraturens eksistensberettigelse, men vores mission er at aktualisere litteratur i et politisk rum. Det ville være naivt at tro, at litteraturen skal kunne indeholde svar eller løsninger på global opvarmning, flygtningekrise eller andet, men spørgsmålet er, om litteraturen ikke er et oplagt rum til at kontekstualisere og debattere nogle af de udfordringer, som vi står overfor. Så i dag skal det handle om flygtninge og grænser. Mange vil måske huske 2015 for terrorangrebet på den franske avis Charlie Hebdo. Andre vil måske huske det som året, hvor både Günther Grass og Motorheads Lemmy Kilmeister døde, men mange vil nok være enige om, at det var i 2015, at flygtningekrisens virkelighed indhentede Danmark, da adskillige motorveje på Lolland blev spæret af på grund af en massiv menneskestrøm af migranter fra Syrien, Afghanistan og adskillige afrikanske lande på flugt fra borgerkrig, død og ødelæggelse. Langt størstedelen var egentlig på gennemrejse til Sverige, hvor man ville have bedre muligheder for at søge asyl. De store menneskemængder var en af grundene til, at Rigspolitiet relativt hurtigt gav frit leje til at rejse gennem Danmark uden at lade sig registrere. Det var en beslutning, der blev rost af både Lars-Løkke Rasmussen og Søren Pind. Den beslutning blev dog mødt af hård kritik fra både Italien og Sverige, hvor Danmark især blev kritiseret for ikke at tage deres ansvar i en global flygtningekrise. Og ja, hvis vi bare begynder med at tage fat i selve ordet flygtningekrise, så ligger der allerede en problematik i måden, vi omtaler situationen på. Ordet kan siges at være et paraplyterm for begivenheder mange steder i verden, men i selve ordets semantik ligger der en forskydning af betydning. En forskydning, der peger på, at det snarere er en national-politisk krise end en humanitær udfordring, som skal løses på økonomiske og ikke medmenneskelige måder. For situationen endte selvfølgelig ikke i 2015. Udrejsecentret Sjælsmark har på intet tidspunkt været tiltænkt som et asylcenter, men derimod som en slags overgangsstation for flygtninge. Og særligt Dansk Folkeparti med Inger Støjberg i front har haft travlt med at pointere, at hvis det største problem på Sjælsmark er madplanen, så har man ikke ret til at sig over forholdene. Det kom derimod frem i en video for en måneds tid siden, at militæret har afholdt skydeøvelser ganske tæt på Sjælsmark, hvor mange børn altså er flygtet fra netop krig. Så udfordringen, som vi står over for den næste times tid, er simpelthen, hvordan kan vi med et supplement fra litteraturen skabe et debatrum, hvor vi nuancerer den her gængse politiske diskussion, og hvor litteraturens politiske potentiale måske kan komme til sin ret. Og ja, vi er taget fra Aarhus til København for at snakke med den danske forfatter Jonas Eika for at diskutere alle disse ting. Jonas Eika har modtaget både Munk Christensens debutantpris for sin roman Lageret Huse Marie, og siden har han modtaget Montanas litteraturpris, Michael Strunge-prisen og den svære tor for sin novellesamling Efter Solen. Desuden er han indstillet til Nordisk Rådets litteraturpris her i 2019. Eikas værker er ofte rust for at beskrive virkeligheden på nye og overraskende måder. Men det, som har gjort, at vi har valgt at snakke med lige netop ham, er fordi hans værker netop forholder sig til litteraturen som et grænsefelt mellem politiske diskurser og alternative fællesskaber. Det kan måske virke naivt eller ligefrem idealistisk at gå til bogreolen for at finde svar på politiske problemstillinger, Specielt når det gælder så komplekst et område som flygtninge. Men måske, siger Jonas Ejka, kan litteraturen være med til at destabilisere nogle af de grænsedragninger, vi normalt tænker i. Det første, som jeg gerne vil gøre, det er ligesom at, at få rammesat hele den her snak, som vi skal have. Og, øhm, og der kan vi jo passende starte den, den 9. september 2015. Ja. Og vi har de her meget ikoniske billeder af, hvad er det, omkring 300 flygtninge, tror jeg, som, som vandrer op af, af motorvej E45. Øhm, ja, den, den 9. september, tror jeg det er. Og, og derefter har vi jo... Øhm, sådan en ret strøm af nogle meget ikoniske billeder, som følger med, med den her begivenhed. Øhm, et par måneder før det, der har DF enorm fremgang ved, øh, ved valget, der i juni, mm. og bliver Danmarks ja, næststørste parti, sådan set. Øh, og nu har vi, har vi hele den her debat omkring Sjælsmark og Kærshovedegård, øh, men egentlig også Lindholm som det her kommende udrejsecenter øh, for flygtninge. Man kan også tale i et endnu bredere perspektiv, ikke? også om, om Rasmus Palludagen her i de her dage, og så videre, og så videre. Men jeg tror, pointen med at hive dig ind i studiet, og ikke en eller anden person fra, fra Røde Kors, har også netop været, fordi vi tror, at, at det her at arbejde med med litteratur, at arbejde med fiktion, det er også altid på en eller anden måde at engagere sig i samfundet, og engagere sig i, i politik. Og ikke mindst, at dit perspektiv, såvel som andre forfatteres perspektiv, er meget værdifuldt i den debat. Så ja, derfor vil jeg egentlig gerne sige, sige start med at sige velkommen til. Ja. Måske hurtigt vil jeg faktisk gerne mm. øh, bare knytte en kommentar til den der Ja. Til den ramme, du sætter, som ja. jeg synes giver fin mening, men som jeg tror også er vigtigt vigtigt at huske, at det er også... Øh, det, det er flygtningekrisen, som vi har fået præsenteret den som krise, mm. og gennem mm. medierne. Ikke? Øhm, fordi øh, ja, øh, undertrykkelse og eksklusion af mm. folk, der på en eller anden måde bryder med den der grundlæggende fiktion, mm. som ligger til grund for nationalstaten, ikke? Som er, at man skal være indfødt øh, for at være inkluderet, for at have rettigheder. Mm. Det har foregået længe selvfølgelig, mm. og udover det, altså jeg synes det giver mening at blive inden for den ramme, fordi det er den, der på mange måder sådan har legitimeret meget af den politik, som er blevet lavet de sidste fire år, og som du også peger på. Og, øhm, øhm, men jeg tror bare, jeg tror det er vigtigt på en eller anden måde at have, have, have sådan et, et dog perspektiv, fordi der er også en eller anden grad af, at billederne af flygtninge på motorvejen var ligesom, det i hvert fald min egen idé det var, det var, det, det var dengang, at ideen om sådan en eller anden undtagelsestilstand, et eller andet uoverkommeligt øh, problem eller und, ja, øh, forstyrrelse af den gængelige orden eller sådan noget, også begyndte at komme ind i mange folks hoveder. Øh, og det siger måske også meget om sådan dansk. Øh, det danske samfund, at, at det, er ligesom det, altså det er folk, der går på motorvejen, ikke? Så ja, og 300. Det, og så har vi en undtagelse tilstand, og så er der selvfølgelig nogle andre historiker, som sikkert også går, hvor man måske skal tilbage til 9-11, ikke? Hvornår meget af den islamofobi, som legitimerer mange af de politikere der bliver lavet nu, begyndte, at det var nok også, også særligt der. Og det synes jeg er en rigtig, ja. rigtig god pointe netop også, fordi det er nok det, det gængse narrativ Og det er det som man på et politisk podcast Eller i mm. et politisk radioprogram Måske vil tage op som, som den første rammesætning mm. Og det er derfor det måske også er, er vigtigt Netop at blive bevidst om At det er et narrativ mm. Og at det er en fortælling ja. Øhm, Så ja, ja. endnu engang rart at have en forfatter i studiet Og ikke ja. en anden person En ja, der er noget andet um. end sidste bemærkning ja, den selvfølgelig historik er at, at, at jeg, har ligesom, jeg har det meget med den for, Netop fordi jeg tænker at Ja, yeah, det var der, vi begyndte at få, få præsenteret ideen om en krise. Mm. Øhm, men samtidig var det også der, hvor mange, altså, der var masser af mennesker, der kørte til Rødby øh, og for at hjælpe folk videre til Sverige, fordi de åbenløst åbenløs hellere ville til Sverige. Øhm, og der var også, altså, for mit eget vedkommende var det jo også i den der tid, at jeg begyndte at blive mere engageret i nogle, ja i nogle af de der spørgsmål, så, mm. så jeg tror også det har, en, det har også mobiliseret mange mennesker og gjort mange mennesker opmærksom på hvad det er for en ja, hvad det er for en undertrykkelse der finder sted og sådan noget ja, Nemlig, så det og har sådan, det har, der er mange ting med det det er interessant at høre også at, 2015, at, ja. at den der 2015 begivenhed ja. for eksempel er så altså noget som, som har fået dig altså som har haft indflydelse på dig mm. og og måske endda har fået dig engageret i nogle aktivistiske foretagender eller noget tilsvarende. Æh, men også som noget, som måske har haft indflydelse på et forfærderskab eller på en skrive-situation. Ja. Måske bliver... I, I, i eller andet omfang har det nok, mere ja. ikke så direkte. Nej. Nej. Okay. Det er i hvert fald noget, som vi kommer til at snakke mere om, tror jeg. Okay. Som vi bad dig om inden i dag Det var sådan set at tage et stykke litteratur med Et stykke mm. fiktion i en eller anden grad Som har På den en eller anden måde sat tanker i gang hos dig I forbindelse med det her politiske emne mm. Og som du kan relatere til Eller som du har nogle tanker om I forbindelse med et politisk emne mm. Så ideen var egentlig at gå til boghyllen For at kigge nærmere på et politisk problem Og ja. se hvad det kunne Altså hvad den øvelse kunne ja. Så måske vil du starte med at introducere den tekst, du har taget med, og ja. øh, hvad du har tænkt om den? Yes. Øhm, jeg har taget en roman med, den hedder Silfo, øhm, Er skrevet af Jesper Brygger, øhm, og den er udgivet i 2015. Så det må være... Og jeg tror faktisk også, den er udgivet inden øh, billederne af flygten på motorvangen, så den ligger også på en eller anden måde. Lidt uden for den der, ja. øhm, Men den handler om en... Ung, øh, gambiansk migrant, der hedder Seifo, ikke Seifo. Øh, som, eller til at starte med, øh, ankommer han til Bruxelles øh, med et fly, fordi han skal studere på Polyteknisk Fakultet i Louvain i Belgien. Øh, så han kommer med en aftale og med papirer og sådan noget, ikke? Og... og det virker ikke, som om han ligesom er, er, er flygtet eller... Ja. Han, han ankommer rimelig sikkert. Øh, og, jeg, og jeg startede med, at jeg bare hurtigt læsen, øh, Det allerførste øh, af bogen op. <tryk> Så kom lyset ind. Da flyet havde gennembrudt skydækket, var lyset overalt. Han lagde panden mod det lille flyvindue og lod sig gennemstrømme med lyset. Han landede i Bruxelles. Det var en formiddag i august. Alt var på en gang kaotisk og velordnet. Sandsynligvis lå det velordnet lige bag det kaotiske. Og hvad der virkede kaotisk, var det blot for den, der så det for første gang. Øh, Seifu øh, mister sin penge og sin papir. Øh, og ja, sit pas også. Øh, og, så, øh, og så kommer han ligesom... Ja, så får... I et forsøg på at følge efter den, som har, den, som har stjålet den, så, øhm, så kommer han ind i den her bygning, som senere viser sig at være Justitspaladset, som jeg tror er sådan en slags højesteret, men altså i Bruxelles med sådan stort, øhm, et stort kompleks komplekse retssale og ja, forskellige retslokaler. Og, sådan. Mm -hmm. øhm, og nu læser jeg et lille stykke, hvor han er på vej ind i den bygning. Han fulgte en lang, trang og lavloftet passage eller et fald, der var i sin begyndelse. Der var fugtigt på gulvet eller snarere jorden. Jord og smuldrende cement. En lugt som fra tavsekroppe i en forsejlet transformerstation. Mørket var trukket forbi ham og spærrede vejen tilbage. Han holdt riven frem for sig, dels for at lade dybden, dels fordi det føles rigtigt. Passagen var begyndt at skråne nedad. Han kunne mærke, det i haserne, der spændtes. Han havde mistet tidsfornemmelsen og ærget sig over ikke at have talt sin skridt fra starten. Trods det kan han i gang med at tælle. Øhm, og det fortsætter den her langsomme sådan nedstigning. Øhm, fortsætter et godt stykke. Øhm... I hvilken grad relaterer det sig til flygtningekrisen? Til, til det her med f.eks. 2015, ikke også det, der sker ja. senere samme år. Ja. Hvad er det for nogle problematikker, der går igen? Ja. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at, at det relaterer sig øh, til det på den måde, at, det, øh, at bogen viser på en eller anden måde. Jeg viser forskellen på at være inkluderet i den politiske orden og ekskluderet fra den, som en grundlæggende forskel i, hvordan man kan orientere sig i tid og rum. Øhm, at den måde, som, som Safeo, øh, ligesom de her rum, som han bevæger sig rundt i, øh, altså har ikke, det har ikke samlet sig til nogen overskuelig orden endnu. Øh, og det viser sig så at være ligesom et sted, hvor der er en masse migranter, der bor. Fordi så, øh, skal vi se, så ankommer han ligesom til et stort rum, som er en, en retssag, der ikke er i brug længere. Øh, det er sådan første gang i denne her. Ja, i bogen, hvor der på en er en slags overskuelighed, hvor man, kan, hvor man kan se, hvad der foregår. <tryk> Salen var aflang. Til højre og venstre for Sefer løb tre bænkerækker i mørkt træ i hele rummet længde som rækker. Forinden af rummet i midten stod en massiv skranke plantet mellem bænkerækkerne. Man havde arrangeret sig med broede baldakiner ud fra den høje skranke. Under baldakinerne, der var blomstrede laner Lå madrasser og puder. Der stod også en vandpip. Det var en retssagel, eller havde været det. Under de hjemmelavede baldakiner lå mænd og røg eller læste. Andre sov eller lå virksomhed. hen. Og på bænkerækkerne sad andre unge mænd, og der hang vasketøj over ryglænene. Rundt om et plastikbord midt i rummet sad en gruppe og spillede kort. En af de nærmeste i bare ben og med fødderne i en grøn plastikbalje med skummende sæbevand. Et væggenalleri fyldte hele bagvæggen. En gigantisk nøgendame med bind for øjnene holdt et svær i sin ene hånd. Hendes hud lyste blejt og blødt, som om hun frøs eller var døende. Hæni rømmede sig. Det er Seifos øh, ligesom guide. Eller han har lige mødt ham lidt for enden. i rømmede sig. Min herre, det her er gardneren, eller Silphoen, vi vil. Han er ny her og skal anvise sin soveplads. Mændene så ligesom halvt op på ham fra deres mål. Flere løftede hånden til hilsen. for orkede ikke at gøre opmærksom på misforståelsen med navnet. Han tog det på sig. Og så, øhm, ja, så lige pludselig er jeg ja, bor bor øh, hovedpersonen i den her retsal og ja. øh, tilbringer meget sin tid der. I løbet af dagene så hænger han ud med, med Hani her, som sådan lære ham, hvordan han kan bevæge sig rundt i justitspaladset om dagen, altså, hvor de faktisk hvor de opholder så meget i, øh, altså, i retssalen og de haller, øh, der er imellem noget, og sådan noget. Og egentlig bare sådan lidt, de skal egentlig mest bare fordrive tiden. Ikke? Altså, så, så han lærer, lærer ham, ligesom, hvordan han hele tiden skal se ud, som om han er i gang med et eller andet. Der er en konstant trussel om at kunne blive identificeret som en illegal eller papirløs migrant. Øh, Ja, men det, jeg tror, jeg synes, der er spændende ved nedstigningen og ved underverden i den her bog, eller parallelt af, jeg mm. ved ikke, hvad man skal kalde den, det er, at den ligger så tæt op af, af den, det mest det mest ordnede, ikke? Ja. Yeah. Selve retsbygningen og øh, retsprocesserne, at det er, sådan, det er sådan to altså, de ligger lidt ligesom nærmest indfoldet i hinanden. Øh, og tænk øh, de der altså, de der grænser, som nationale indfører mellem forskellige mennesker baseret på øh, øh, altså hvor de er født, øh, men også, ja, også jo i høj grad klasse ikke, hvad for nogle muligheder han får at rejse rundt øh, og få lov at bo i et land og sådan noget ting, at de ligesom øh, altså at ja, hvad skal man sige, at de at de gør at vi konstant jo lever i sådan en altså en sammensmeltning mellem orden og orden kaos, og, kaos. og yeah. det handler i, i høj grad bare om perspektiv. Øhm, og jeg tror, at de her, fordi der er jo alle mulige steder i Europa, er der jo sådan øhm, folk, der lever meget prekært, ikke, og som har formået at indrette sig, og formået at overleve, og på alle mulige måder, ikke, og så har vi også, så har vi øh, alle lejerne, som, som, hvad skal man sige, kan minde om en kaos, fordi det er et på mange måder ret tomt rum var sådan, ikke? Altså, det er et sted, hvor folk har frataget helt grundlæggende rettigheder og øhm, konstant er sårbar for at, øh, for at blive, blive deporteret, eller hvis, man, hvis det er Danmark, for at blive placeret i Ellebæk-fængslet, i isolationsfængsel og til et andet år osv. Øhm, men anyways, at, man, at, at, den der, altså, at, at, at det kaos eller den undtagelsestilstand hele tiden eksisterer sammen med orden giver det mening for dig at kigge på boghylden mm. efter svar på et politisk spørgsmål altså mm. føler du ved for eksempel at læse en roman som Jesper Brygger sig, mm. at, at den kan give nogle svar som en debat aften med Clemen Kjærsgaard for eksempel ikke kan det som for eksempel den her roman kan det er at gøre den der øh, grundlæggende forskel på inklusion og eksklusion mærkbar. Mm. Øh, altså det er en en, en effekt eller en virkning, som opstår i læsningen, og som opstår intenst. Øhm, øhm, er det så... og samtidig, med, at den faktisk også kan pege på alt muligt andet. Meget af bogen er sådan nogle lange øh, monologer, og lange, sådan, stenede samtaler, som også peger på, at der, hvad skal man sige, i den der voldsomme øh, eksklusion, også finder et eller andet liv sted. Der er en eller anden vitalitet, som fortsætter. Øhm, det er jo noget, der ikke så tit får plads i, hvad skal man sige, i, i det billede, vi ser fortegnet af migration eller flugt. der er, at der også er en eller anden vitalitet faktisk, ja. i det. Øhm, så, så, så, så det er nok et eller andet, litteraturen gør, end at give svar gennem sprog. Er, er det så et spørgsmål om empati, vi har med at gøre, eller hvordan... Fordi det lyder heller ikke på dig som om, at det er, det er fordi, man skal forsøge nødvendigvis at leve sig ind i rollen Nej. som udsat migrant eller Nej. flygtning. For det lyder på dig i hvert fald, når du siger sådan noget som, som blikket set fra en hvid dansk mand, ja. at, at det også måske er en umulig opgave, eller det er et umuligt forsøg ja, jeg tror, at forstå altså den situation. Jeg, ja, jeg tror, ikke, jeg tror ikke på, at man kan sætte sig i den anden sted. Nej. Faktisk. men jeg tror på, at man kan, øh, man kan gøre sig, man kan på en eller anden måde øh, åbne sig for det perspektiv, som noget der kan, øh, som noget, der, som noget, der kan påvirke ens eget øh, og noget der kan hvad skal man sige ja, mm, hvis man besøger en, en af de her debatationslejere. Øh, som dansk statsborger, ikke? hvad er det, som man mærker, når man går ind og ud? Øhm, der mærker man ikke, hvordan det er at være den, der skal bruge der hele tiden. Øhm, men man mærker på en eller anden måde den grænse, og det, at man så, det, at man så bare kan øh, gå igen og fortsætte sit liv, øh, kan der måske pludselig være noget mærkeligt i. Yeah. Og ja, så jeg tror, jeg mener, at man ligesom kan, man kan på en eller anden måde. Man kan, godt, man kan godt leve øh, med en bevidsthed eller i en nærhed til den andens perspektiv, uden at tro, at man kan indtage det, og uden at tro, at man kan blive sig ind i Jeg tror meget af det, som, som... Når vi har siddet og snakket og på litteraturhistorie om sådan noget som flygtningekrise og migration mm. i forbindelse med litteraturen, mm. så bliver det rigtig tit et spørgsmål let op om grænser. Mm. Øhm, det bliver et spørgsmål om både altså Fysiske grænser mm. øhm, Grænsekontrol øh, Nationale grænser Grænser for statsborgerskab Men også nogle mm. mere internaliserede grænser måske mm. Altså netop forskellen på Hvordan det føles for mig at være en hvid dansker mm. Og de rettigheder som kommer med det mm. Og den, Om man vidt eller ej, den, den modsætning som kommer til at være Mellem os og dem mm. i en eller anden forstand Og som, som vi nok alle sammen går en lille smule rundt med yeah. øhm, og jeg tror hvis hvis man skal hvis man skal snakke om litteraturens rolle ja. i den her sammenhæng så er det måske også at den kan være med til at omskrive nogle af de grænser ja. eller være med til i hvert fald at og hvis søge jeg, nye hvis steder hen ja dem for det første ja Jamen, det tror jeg nemlig også øhm, det tror jeg nemlig også mig øhm, jeg kommer til at tænke på det nemme og det ensomt ja. altså, mm. som er vi er lunne Som som på mange måder er lidt sådan en øh, Altså, ikke eksemplarisk, men den er nærmest, den er, synes jeg, er sådan en kanon for ny politisk litteratur, ikke? eller ny dansk politisk litteratur. Øhm, så den er også nemmere at frem på den måde, men, men nu vil jeg alligevel lige prøve at læse et digt derfra. Det synes jeg. Den ømme jord, når man ikke vil sove. Jeg har 24 år i mig, og de er alle sammen bedrøvet og windy. Husker en, der hedder Majas Ansigt. Det må have været i mit 14. år, denne prægning begyndte. Majas brede ansigt. Hun havde en t-shirt med en påtryk 4. Er det ikke mærkeligt? Siden da, hver gang jeg ser et bredt ansigt, tænker jeg, det er ligesom Majas. Jeg vil komme med et råd. Prøv at spørge din hånd, hvordan det er at holde om noget, du kender godt. Chippetårets håndtag, en fættet pik, hente salt og peber, nulrødt blad Stryge en kat over ryggen, presse en bums eller blive en blomst op med råd, Supp Det er så meget vigtigere end alt det nogen påstår, man kan huske Danskhed og alt det andet, pis Jeg vil ikke skinne i mit eget liv længere Jeg vil ikke være en ensom Gud Vi vil ikke skinne i vores egne liv længere Det skulle jeg hilse så sige, også fra dyrene her, hvis jeg forstår dem korrekt Godnat, godnat Øhm, nu vil jeg gerne spørge dig meget direkte Jonas, ja. hvordan hænger det sammen med situationen på Sjælsmark for eksempel ja, det, hvad, hvad kan vi bruge og det er et godt eksempel det til. at det er svært at skifte mellem de her ja. øh, min forsøg på politiske analyser <laughs> og så øh, litteratur fordi der er en afstand derimellem men øh, altså hvad skal man sige? Jeg, jeg synes at den peger på den Øh, ja, på en eller, anden, øh, eller den fremstår en måde at være i verden på øh, hvor ens fællesskabsfølelse og ens sensibilitet må være styret af nogle helt andre ting end, øh, end hvad, hvad er vigtigt for danskerne eller øh, øh, men altså så kunne man jo altså, men så, hvis vi skal prøve at forbinde det så ja. kan man også sige, at på et politisk plan så er det jo heller ikke altså øh, hvem er det der Hvem er det, der drager fordel af, at så meget af øh, middel- og arbejderklassens øh, øh, sensibilitet, sådan, eller hvad skal man sige opmærksomhed, er fokuseret på øh, migration, eller sådan, altså, i stedet for at være fokuseret på alle de privatiseringer og nedskæringer, der er foregået øh, i Danmark de sidste, <laughs> ja, de sidste mange år. Øh, det er de rigeste og de herskende klasser. Altså... Så det er måske så, et så, spørgsmål om Jeg siger, at den her, den her bog, simpelthen, øh, den, den siger simpelthen, og den viser og gør det mærkebart, at, øh, at der er simpelthen noget, der er vigtigere end de der fiktioner. Øh, Danskhed og alt det andet pis. Øhm, meget af det, jeg hørte dig sige, er også det der med, at mange af de her, øh, hvad skal man kalde dem, øh, politiske emner, Øhm, som nationalstaten som danskhed øh, mm. og så videre og så videre det som vi har kaldt for fiktioner i løbet af mm. samtalen det, også handler, det er også spørgsmålet om opmærksomhed simpelthen, yeah. altså hvor retter du dit blik hen yeah. og hvad er det som du lægger mærke til er det er det, det som, som digten ikke også, altså er det øh, følelsen af, af pebebøslen i hånden eller er det, er det netop det der med hvad vil det sige at være dansk mm. øhm, yeah. hvor retter du dit blik hen og hvad lægger du mærke til, yeah. når du er ude i verden yeah. øhm, Jamen, præcis. Og der tror jeg måske også at nemlig, at litteraturen bliver politisk i at forsøge måske at omskrive det blik, eller ja. omskrive det fællesskab, som vi måske bliver propfodret med hver dag, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ja. til. Ja, det tror jeg, det synes jeg, du er helt ret i. Øhm, og det, der er måske stiller sig også fedt ved, ved denne her deksamling, det er, at, den, at der er sådan en konstant bevidsthed om, sådan, ja, om struktur øh, af al altså, ja, alle mulige former. Øh, også ja, patriarchalske strukturer og sådan noget. Og så det der helt øh, umiddelbart personlige niveau. At de to ting hænger sammen. Man, Men ja. jeg tror også, pointen er, at, at vi rigtig gerne vil, vil prøve at lade den her litteratur mm. sådan, øh, åbne op. For en politisk diskussion på en anden måde, end man er vant til. Så ja. jeg synes begge tekster, du har taget med her, giver et godt udgangspunkt ja. for netop at diskutere den her flygtningekrise, eller hvad man, hvad man nu vil kalder den, ja. på, på en måde, som åbner op for at snakke om nogle andre emner, end er det forældrenes eller børnenes skyld, at mm. de er havnet på mark. Ja. Øhm, skal de have lov til at kunne spise broccoli ja. i kantinen ja. øh, uden for for timerne og sådan noget, ja. som, som selvfølgelig er yderst relevante politiske spørgsmål, men noget af det, som jeg tror litteraturen kan og som den tillader os det er netop du ved, at tænke de strukturer mm. øh, på ny ja. og ligesom lægge mærke til, hvad det er for en tankegang, der går forud for mange af de her politiske spørgsmål. Mm. for nu lige at fornævne navnet på igen, Silpho ja. af Jesper Brygger øhm, formår på en eller anden måde at portrættere os det er den her sammeksistens af orden og kaos, som altid er til stede ude i samfundene ja. øhm, og som på en eller anden måde måske er enhver flygtningslåd kunne man sige det, at de, de oplever den bevægelse fra en ordnet tilværelse til til en underside af den eller et, et kaos ja, altså mm det er godt, ser du det? Er, det? Det, er sådan, altså, det er et svært spørgsmål, yeah. for det første, fordi der ikke er nogen af os, der har migration og af erfaring, ikke? og vi er, vi er hvide, så den måde, vi rejser rundt i verden på, er sådan ret ordnet. Ikke? Øhm, og jeg tror egentlig også, at, altså, Jesper Brygger er også en, en, en, en hvid dansk mand, og jeg tror også, der ligger et eller andet etisk valg i at have skrevet øh, migrantens, fra, migrantens erfaring frem som en en rummelig, eller sådan en, nærmest en arkitektonisk erfaring, mere end, hvad skal man sige, mere end en postulat om en individuel eller subjektiv oplevelse af, hvordan det er. Øh, men ja, for at vende tilbage til dit spørgsmål, så, så vil jeg da helt klart tænke, at, at det, må være, altså, det må være mange flygtninger og migranters øh, oplevelse. Mm. altså at man på en gang er totalt, hvad skal man sige, totalt inkluderet, eller ikke inkluderet, men man er totalt underlagt øh, byråkratiske og juridiske processer, særligt, altså specielt, hvis man søger asyl, ikke? så er man endelig i et system, hvor man hele tiden skal kunne, øh, skal kunne redegøre for sig selv og mange år tilbage, og for sine personlige forhold og alle sådan nogle ting. Ikke? Nemlig. Så, Æh, så vi kan sidde her for eksempel, altså nu siger du to hvide danske mænd, ikke ja. også? og vi skal bare vise vores pas i lufthavnen. Ja. Øh, og så kan vi flyve hen vi vil. Mm. Og der er en eller anden form for barriere, som de her, der søger asyl, for eksempel, støder mm. på. Øhm, og som, som er et system, som måske netop lever i, i et overlap mm. med, med det system, som vi kender. Yeah. Øhm, eller som en eller anden form for undtagelsestilstand til yeah. det system, som de flygtninge, der de, yeah. de støder på. Yeah. Øhm, og som måske kan være svært for os helt at kapere, hvordan det egentlig må føles at, at være i sådan en situation, ja. i sådan en undtagelsestilstand. Det tror jeg nemlig helt sikkert, det er. Men jeg tror, det vi på en eller anden måde kan prøve på, det er at opbygge en bevidsthed om, at den, den, øh, den relative orden, vi lever i, øh, ja, at den netop sammen eksisterer med noget, der er et, et kaos ja. øh, for nogle andre. Ja. Øh, Så lad os prøve... Og at, og ja. Ja, yeah, og jeg kan også bare at tænke på sådan noget. Altså jeg tror også, jeg tænker meget på det i forhold til lejren. Altså, jeg tænker tænker f.eks. at det på Sjælsmark og Kasseudegård. Øh, de her deportationslejre, som jo er placeret helt intentionelt, og de er det placeret langt væk fra, øh, fra, fra bebyggelse og beboelse, og tit er de gamle militærkaserner, eller lige op ad dem. Mm. Øh, det er jo også for at skabe en, altså udover at det isolerer folk, Øh, fra det sociale og politiske fællesskab, de, de måske ellers kunne have adgang til, så skal det også skabe en, øh, en oplevelse. Altså det skal også gemme det væk. Ikke? Altså det skal skabe en oplevelse af, at kærers eller undtagelstillstande eller undertrykkelse til noget, der findes her inden for de her, yeah. inden for de her, det her hegn og det her biometriske overvågningsforstyr og sådan noget. Øh, men, men mange af dem, så er der for eksempel rigtig mange, der på et tidspunkt kassen og kan går, fordi det bliver for ulideligt at og der. Og så, um, uden, at, uden at generalisere i øvrigt, så er der for eksempel nogle af dem, der ender i et uh, stofmiljø på Istedgade, som jeg går ned af uh, et par gange om ugen. Eller sådan. Ja. Så den altså så, så, så, så netop for at sige, ja, den der år... Altså, den ja, oplevelse tror jeg også, ja. alle sammen vi kender. Den oplevelse af at, at gå ned af en gade eller havne et bestemt sted, hvor man tænker, her lever nogle eksistenser, der lever et fuldstændig anderledes liv end mit og måske endda i et andet rum på en eller anden forstand, yeah. øhm, men en helt anden oplevelse af, hvordan samfundet tjener dem. Yeah. Øhm, og som, som man nok er ret god til at vende det, det andet øje til, ikke? og yeah. så den, vende blikket væk fra. Yeah. Øhm, men når du nu nævner sjælsmark for eksempel, yeah. så meget af det, som, som jeg lægger mærke til i debatten omkring sjælsmark, det er også det der med, at der er en helt bestemt ordnet logik, yeah. der gør sig gældende i den debat. Yeah. Så vi siger for eksempel, at eller vi debatterer, om, om det er børnene, der skal ud af sjælsmark, eller mm. om de skal være på sjælsmark. Øhm, de fleste politikere, på den ene eller den anden façon, går med til at sige, at jamen, forældrene holder de her børn som gidsler mm. på sjælsmark. Og hvis de bare valgte at rejse hjem, så ville der ikke være det her problem. Mm. Det virker som en, en vild logik, ja. øhm, der gør sig gældende i de her centre. Ja. At det er faktisk meningen, at det skal være en lille smule udeholdeligt yeah. for dem, der bor her. Yeah. Øhm, kan man sige noget om det? Altså, at, at systemet også sætter nogle bestemte rammer op, der tillader sådan en slags logik? Um. Eller at der er nogle bestemte grænser, der ligesom bliver trukket, yeah. øhm, og som gør, at, at man netop yeah. er stemplet som for eksempel rettighedsløs, eller... Øh, yeah eller uden en bestemt ja, altså ret til asyl, ja. og derfor skal hjem. Ja, øhm. Jamen der ude, det, det, Ej, det, er er godt, jamen, det er et svært spørgsmål, det er et svært spørgsmål, fordi jeg tror der er virkelig mange men... forskellige ting, man bliver er til at ja. snakke om, ikke? Jeg tror, for det første så øhm, for det første tror jeg, hvis jeg snakker om racisme, og så kan man starte med at stille sådan et, øh, så man starte med at stille spørgsmålet, vil det her blive accepteret, øh, hvis du er hvide mennesker? det tror jeg ikke det vil. Øhm, og så kunne man også sige, at den, altså den meget den racist, altså meget af det... det er, altså de der leger ikke og den, den, de politikker, der er blevet indført de sidste tre år er racistisk legitimeret, altså ja. de, de er legitimeret af. Hvad er det for en racisme du det er, siger? Måske primært den islamofobisk racisme. Og der tror jeg, at vi i Danmark mangler en bevidsthed om, at øhm, at når når man, siger, at, når man siger, at nogen på grund af et eller andet formodet kulturelt ophav øh, ikke kan integreres, eller ikke er vestligt singede, som det vist hedder nu, øh, så er det også en form for racisme, fordi man gør, øh, det kan godt være, at det ikke er, man taler ikke åbenlyst om race længere, men man taler om kultur som en eller anden essens, der bestemmer, hvad en menneske kan og har ret til. Og det er bare det, tror jeg, er en af det, hvor måske her i Danmark lige nu er det, er det en en racisme, der fylder rigtig meget. Ja. Øhm, så tror jeg, at noget af det andet er jo vel en anden idé om ret. Altså, at vi, og hvem er det så, når man siger, vi, det er så efterhånden folk, der har været øh, danske i sådan noget som fem generationer eller sådan noget. Jamen, man skal i hvert fald have været danske tre generationer, tror jeg, præcis. efterhånden. Ja, det er sådan noget, der er, ikke? Ja. Æh, har ret til øh, den øh, velstand og sikkerhed, som der er her. Øhm... Igen, det slår mig, når du Undskyld, jeg afbrød ja. Men det slår mig, når du siger det At der er nogle meget, meget klare ja. ikke? også, Om det så er øh, Efter fem generationer ja, ja. Så kan du tillade at kalde dig dansk Har du spist liv i folkeskolen Så ja. kan du tillade at kalde dig dansk Præcis ja. øhm, Meget af den her politiske debat Går også ud på på en eller anden måde At trække skæld mellem dem og os ja. ikke? Og der kan man sige, at sådan en, en roman som Silfo mm. kan være med til måske netop at vise, at de her grænsedragninger også altid er kaotiske. Giver det mening, eller at der er, ja. noget, der er noget fiktivt over dem? Ja, altså ja, bestemt. Øhm. Fordi hvis jeg skulle lege i advokat, så kunne jeg jo også altså, let påtage mig rollen som en Inger Støjberg eller en anden person og sige meget hurtigt, at jamen, de her personer, de har ikke fået opholdstillad til i Danmark. Mm. De har modsat sig myndighederne. Og så har de egentlig i sidste ende skabt den situation, som de nu havner i på Sjælsmark. Mm. Det er en logik, som ligger meget, meget lige til højre benet. og så tror jeg også, det er sådan en slags kolonial logik. Altså, det er meget det, man har... Altså, for eksempel, jeg tror det er i 60'erne, 70'erne, at man tvangsfjernede øh, grønlandske børn, fra deres familier, øh, og placeret dem i, i danske skoler og danske familier. Øh, og, det, og det er lidt samme proces, at man gør man gør forholdene så forfærdelige øh, for en bestemt gruppe af mennesker, indtil man så siger dem, I, I kan jo ikke tage af jeres børn, eller sådan noget. Ikke? Og det, det tror jeg, meget, der, der jeg bare, der er tænkt, altså det er faktisk ja, sådan en kolonialistisk... Øh, ...metode, ja. som man bruger der. Øhm, jeg vil gerne vende tænke... tilbage til... Oh, undskyld, yeah. vil du sige noget? Nå, men jeg tror, jeg sidder og tænker på lidt sådan en... Hvad skal jeg sige? Ja, at, altså, jeg tror det er... I det hele taget tror jeg, det er vigtigt at have sådan en klar bevidsthed om sådan... At det er ikke mig som hviduddannelsedagsborger, der, der er i den her situation. Det er det ikke. Men jeg kunne også godt... Nogle gange tænke, jeg også på at et... Altså så... Og så... Og, og så det, det fører meget til, at man måske kan handle eller engagere sig på basis af, at man ser og anerkender, at der finder en stor strukturel, systemisk undertrykkelse sted. Ikke? men som ikke rammer mig. Det er vigtigt at holde fast i. Men øh, jeg synes, det var spændende også, at man, og der tror jeg også, det var spændende for litteraturen, at man begynder at udbrede den her diskussion lidt til, øh, hvad betyder det for vores oplevelse af kultur og øh, øh, fællesskaber i det hele taget, om måder at leve på, og måder at interagere med andre mennesker, at... Du mener? Ja, jamen jeg, tror, at jeg, jeg tror, det er helt... Ådskøl, jeg lever lidt... Nej, det er, det er med, super fint. Men jeg tror, det er fordi, du siger det der med, at det er, det er fiktioner også, ikke? Vi lever i nogle fiktioner, og vores, øh, vores øh, følelser og vores øh, måde at tænke på er også utrolig... Øh, altså, er, er instrumentaliseret af nogle bestemte fiktioner, vil jeg sige. Vi lever i nogle fiktioner, fik Jonas har sagt her til sidst. Den danske flygtningekrise er derfor, altså for uden en politisk begivenhed, også altid et narrativ, der i dette tilfælde bruges til at legitimere en kulturracistisk udlænding af politik. Hvis vi skal kunne tænke disse grænsedragninger på alternative måder, kan vi, som vi her har forsøgt os med, konsultere litteraturen. I den her episode var det Jesper Bryggers Silfo og Asta Olivia Nordhofs. Det nemmere og Det Ensomme, der stod for skud. Krydsfeltet mellem litteratur og politik kan være en åbning for alternative forestillinger i et politisk landskab, der i øjeblikket er præget af et tydeligt skel mellem os og dem. Sådan blev det altså, da politisk snakkede med Jonas Eikær. Vi siger tusind tak for hans tid og velreflekterede pointer, og ønsker ham alt muligt held og lykke med sine fremtidige projekter. Vi håber, at du, Kære lytter, i den sidste lille times tid har fået tankerne i gang. Om det er i forhold til litteraturens politiske potentiale eller litterære repræsentationer, skal vi ikke diktere. Vi håber blot, at du har nydt det. Tak for denne gang.